каже вона мені у воду стрибнути. Стрибну, не задумуючись. Ти? І подивилася на мене таким поглядом, аж у мене затерпло в грудях, і стало жарко, і солодко, і чомусь страшно. А що? А що? Хіба я... Ти панич. Я не панич. Мій тато гімназійний вчитель, а мама й зовсім з простих. Гімназійний вчитель. Протяг... Голос мені здався, як у Івоги, значить панич. А тут у когось тю іш? У дядька. Він настоятель Миколаївського монастиря. Отець Оаникій? Так. Вона чомусь усмутніла, раптом стрипенулася. Мені пора. Мати битиме, жартівливо. Лукія довго мовчала. Нема в мене мами. Бабуся. Теж Лукія, тільки вона стара й не дуже сестричка і братик. Я їм за маму. І все хазяйство на мені. Треба поспішати. Я засипала в кіш. Поки вимилиться, прийде тато. Він молотитиме всю ніч. Вона побігла. Лукії, Лукіє, гукав я, зачекай, підемо разом. На мить зупинилася. Мені треба поспішати, я побіжу. Не відаю, як вихопилося. Я тебе чекатиму завтра на цьому самому місці. Завтра? Не знаю. Завтра я піду в ліс по зілля. Яке зілля? От хвороб для бабусі, для тата. А можна мені з тобою? Мовчання. Можна. О полудні. Чекаю у кінці греблі. Квітку я поклав ось сюди, до шитка, і весь вечір дивився на неї при свічі. Олег підніс шиток до світла і побачив обриси плями. Заплющив очі, перед ним синім відсвітом загорілася ніжна квіточка-дзвіночка. Таємниця чужого кохання, яке ледве зародилося. Схвилювало його. Йому захотілося побачити Лукію, постояти з нею на палубі млина, піти разом до лісу. Вони ходили чи не ходили? Що було там? Щось схоже на ревності вирухнулося в Олеговому серці. Він засоромився, але подолати те почуття не міг. Тепер поспішав з читанням ще дужче і не знав, що його більше цікавило та хвилювало печальна доля звитяжних гайдамаків, чи таємниця чужого кохання. Він переживав його як своє власне. Як не дивно було йому самому, таємниця кохання хвилювала дужче. Навіть хотів забігти наперед, перегорнути сторінки, а тоді чомусь стримався, якась засторога зупинила його. Напружено вдивлявся в покорчені, ніби з болю рядки. Намагався прозирнути кудись далі, за сторінки шитку. Почеркує Полита нервовий, від хороби чи від кохання. Літери вистрибують з рядків, хиляться то в той, то в інший бік. Олег намагався уявити його записанням. На вікні вазон з квітами, на стіні ікона. Він дивиться у вікно, нервово кусає губу. Наблизити до себе, але це не вдавалося. Довговидий, блідий. Марний, з тонкими рисами обличчя, русявими вусами, може і з ріденькою русявою борідкою, довгими нервовими пальцями. Полюби ближнього свого. А чи можна його любити, ближнього? Абстрактного, далекого. Люблять же героїв з книжок. Але не так. Вони не ближні. Їм ні допомогти, ні офірувати. Люблять тих, які люблять тебе. І Полит же десь там. А я? Кого любив я? Матір, батька. Вони теж не ближні, вони батько та мати. Товаришів? Доки в гурті, доки гарно, весело. По-справжньому люблять дівчину. І Полит любить. Таку дівчину не можна не любити. Відчував, що смакує чужим коханням. Чужим? І не жалкує, а карається чи через те, що воно недосяжне, чи через те, що відомий його трагічний кінець. А чому відомий? Нічого він не знає, просто пройнявся тим коханням зі співчуття, ще й не знає достеменно, чи кохання – це субстанція для багатьох, чи це завжди і скрізь окремішня сутність. Мабуть, окремішня. Але чому ж тоді в мене так солодко горить серце? І чому ж таки, якби субстанція, її можна б розлити в келихи і роздати? Але кожен випиває свій келих, слуговина Солодкого на початку, І гіркуватого, А то й утруйного в кінці. Бо там, на дні, Сама гуща. Так було, так є. І ніякі швидкості, Ніякі надміцні сплави Нічого не змінили. Дух кришиться, який кришився На добро та зло, На любов та ненависть. Тільки, може, Міра любові дещо змінилася. Вино ж вином і лишилося. Воно ніколи не перетворюється на воду, воно руйнує душу. Через те й не знаємо, чий воно дарунок, творця чи нечистого. І як не можна надовго затримати в собі смак випитого вина, так само не можна кохати в спомені, в читанні. Але чому тоді так солодко горить серце? І болить. Виходить, Нічого не виходить. Він не переходить дороги Іпполитові. Не продовжить полита його кохання. Ми рішучі різні, і справа навіть не в часовому просторі, який є вододілом поміж нами, не в тому, що ми знаємо і про що ми думаємо, а в чомусь іншому. Але й в просторі. Чужий час перейняти не можна, він уже розчинився в безвісті. Він же десь аж за козирогом. Перейми я його – і вже безсмертний. Це омана, омана. І воднораз почував, що це зовсім не омана, що він переймає його і, може, перейме. Час тече крізь мене, пише Іполит. Я не шкодую за втраченим часом, я шкодую за втраченим коханням. Але чому воно втрачене? Далі оповідалося про похід гайдамаків на смілу. Черкаси. Канів, Умань. Похід на Умані Черкаси вже другий. В історичних джерелах про перший похід не згадувалося. Перед Олегом розгорталися найдраматичніші сторінки української історії, сумнішої за яку Лебонь